а також у програмі «Старшокласник» поміркуємо над тим, що таке вічливість, а також поговоримо про екологічну освіту, тож приєднуйтесь! Досанко, а ти знала, що українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі, якщо оцінювати за кількістю носіїв? А я чула, що вона входить до трійки найкрасивіших мов у світі. Кажуть, що на мовних конкурсах Італії та Франції її визнали другою за мелодійністю мовою світу. На жаль, не всі добре знають свою рідну мову, хоча треба було б. Я думаю, що тут нам допоможе програма Загадки мови, у якій мовознавець Леся Мовчун розкаже багато цікавого і відповість на деякі питання наших слухачів. Тож слухаймо. Добрий день, дорогі друзі! З вами передача «Загадки мови» і її автор та ведуча Леся Мовчун. Аби вам не здавалося, що ви марнуєте час біля радіоприймача, розгадуючи загадки мови, замість прогулянки в ліс чи комп'ютерної гри, я підготувала для вас чимало цікавого. Ви дізнаєтеся про давно минулий час в українській мові та про те, чому в різних мовах є слова, схожі за звуковим складом та структурою. Які найтиповіші помилки трапляються в мові ваших однолітків? А ще ми перегорнемо сторінки історії і поцікавимося, якими лінгвістичними експериментами захоплювалися в давнину. Відколи людина усвідомила себе і своє життя, вона почала розрізняти час. І звичайно ж, точкою відліку стала сама людина, точніше, момент мовлення. Те, що відбувається зараз, коли людина говорить – це теперішній час. Усе, що сталося до моменту говоріння – минулий час. А те, що настане після завершення мовленнєвого акту – майбутній час. Ось такий простий і надійний спосіб вимірювання часу. Ним користувалися ще задовго до винайдення календарів. Тож у різних мовах здебільшого три часи – минулий, теперішній та майбутній. Чому ж у граматиках деяких мов по 5, 10 і більше часів? Річ у тім, що в тих мовах ураховується часова дистанція. Тобто для носіїв мови важливо, яка дія відбувалася першою, яка слідом за нею. Яка з цих дій була ближчою до моменту мовлення. Такі деталі можна розрізняти у минулому або майбутньому часах. Можливо, друзі, для вас стане відкриттям той факт, що в українській мові, крім звичайного минулого часу, про який вам розповідали на уроках, є ще й давно минулий час. Дієслова у формі давно минулого часу позначають дії, які відбулися раніше за інші дії, про які йдеться в тому таки реченні або у тексті. Бо це не просто минулий час, а той, що минув давно. Хоч сам термін «давно минулий час» ви можете чути вперше, та, думаю, не раз траплялися вам такі речення, як-от цитата з твору Олеся Гончара. У гірських переходах він був помітно Схуд, а тепер знову війшов у норму. Ви помітили, що йдеться про дві дії, що відбувалися в минулому. Герой спочатку Схуд, а потім увійшов у норму. Та дія, що відбувалася раніше, якраз і виражається формою давно минулого часу «був», «схуд». А утворюються такі форми поєднанням дієслова у формі минулого часу, у нашому прикладі «схуд» та допоміжного дієслова «був», «була», «було» чи «були». А ось інші приклади з дворів Олександра Довженка. «Коли в Києві організувалась була Академія художеств, мрія мого життя, я вступив і до академії. Я пам'ятаю, відкрився тоді ще географічний інститут. Я й туди хотів був вступити, та перешкодили якісь події». У цих реченнях також є дієслова у формі давно минулого часу. «Організувалась була» та «хотів був» теж узявся давно минулий час в українській мові. Він залишився нам у спадок ще з сивої давнини, з праслов'янської мови. Такі форми збереглися в розмовному і діалектному мовленні. Звідки й потрапляють до художніх творів тих письменників, які уважно вслухаються в живе народне слово. Поговоримо про звуки. Наш світ не лише яскравий, а й багатоголосий. Відтворити цю красу допомагають звуки нашої мови. Є навіть теорія, що людська мова виникла як наслідування звуків природи. Звісно, пояснити теорією наслідування всі слова було б неправильно. Але завдяки цікавій властивості людської психіки замінювати одні відчуття іншими звуконаслідувальна теорія охоплює більшу кількість слів, ніж здавалось би на перший погляд. Що ж таке заміна одних відчуттів іншими? Пригадайте звичні для вас словосполучення. М'яке світло, м'який голос, м'які рухи. А чи насправді до світла, голосу, руху можна доторкнутися і відчути їхню м'якість? Тут спрацьовує заміна зорових та слухових вражень дотиковими відчуттями. Є інші приклади – гострий запах, гострий звук, холодний голос, холодний колір, крикливі барви, солодкий сон. Отже, ми легко замінюємо одні відчуття іншими – Через це зорове враження від предметів ми можемо ніби малювати звуками, створювати голосом те, що бачимо очима, і, навпаки, чуючи слово, побачити у віч сам предмет. Зазвичай це відбувається мимоволі, психіка, наче сама підказує, які звуки використовувати. Наприклад, болгарське слово джиджі біджі, що саме по собі звучить якось легковажно і насправді означає забава, танці, несерйозний флірт, так само і схоже українське фігліміглі це витівки, хитрощі, залицяння, женихання. Болгарське м'яке і розпливчасте слово льольо використовується для називання тупуватих, неуважних, вайлуватих чоловіків. У нас Безвільна, млява людина зветься тютя, легковажна дівчина або жінка – фіфа, а в росіян хтось нерішучий і повільний – мямля. Ви помітили, що характерною ознакою слів, які символізують своїм звучанням предмети, є особлива будова. У таких словах повторюється одна і та ж частина. Гаргара – стара сварлива жінка, гергепа – велика незграбна людина. Це нагадує мову дитини, яка тільки навчиться говорити «цюця» – «песик», «цяця» -ця", – «іграшка», «дюдя» – «холод». І звукосимволічні слова, і дитячі, ґрунтуються на тій самій давній моделі словотворення. Ви слухаєте загадки мови. З вами Леся Мовчун. Чимало ми вже говорили про культуру мови. Ця проблема виникає в кількох випадках. По-перше, коли в мові існують кілька схожих одиниць, що різняться способом уживання. Так нерідко плутають форми слова «мати» і «матір». Це колись зауважив і поет Максим Рильський. Часто густо, писав він, читаємо, «Він любить свою мати, замість матір – знахідний відмінок. А буває й навпаки, до сина прийшла його матір, замість мати – називний відмінок». Інший випадок, коли обидві форми нормативні, але один з варіантів вважається бажанішим. Наприклад, дієслова наказового способу першої особи множини мають форму читаємо, «пишімо», «виконаймо», «ходімо» і паралельно з ними вживають описові конструкції «давайте читати», «давайте писати», «давайте виконаємо», «давайте підемо». Слід віддавати перевагу першим. Тобто не «давайте читати», а «читаймо». Не «давайте підемо», а «ходімо». І по-третє, питання культури мови стає актуальним, коли мовці під впливом спорідненої мови вживають неправильні форми. Звідти де в з'являється «моя біль» – жіночого роду, замість чоловічого, що відповідає нормам української мови – «мій біль». Або ж, знову-таки, про наказовий спосіб. Калькуючи російську форму «ідьомте», кажуть неправильно «ходімте», тоді як українське закінчення «мо» – «ходімо». <му> Схожі слова у різних мовах – це підводне каміння, через яке можна, якщо не на дно піти, то зазнати невдачі у спілкуванні або перекладі. Ті зі схожих слів, які мають різні значення, перекладачі образно називають фальшивими друзями. Чому фальшивими? Побачить, наприклад, перекладач з болгарської мови слово «ізба» і не зазирне до словника. А даремно, бо український відповідник до болгарського слова «ізба» не «хата», а «підвал». А от читаю «батко» – звертається один співрозмовник до другого. Що тут довго думати, міркую я? але про всяк випадок беру словник. Виявляється, батко – це зовсім не батько, а звертання до старшого брата. А от ще деякі співзвучні слова з різними значеннями в болгарській та українській мовах. Болгарське гора – українське ліс. Маса – по-нашому стіл. Майка – мати. Сітно – дрібно. Дума – це не дума. І не думка, а слово. Черпя – Пригощати. Ягода. Не будь-яка ягода, а тільки суниця і полуниця. Чимало кумедних помилок можна знайти в перекладах з англійської мови. Наприклад, коли замість «Вавилонська вежа» пишуть «Вежа бабеля», буквально перекладаючи «Tower of Babel». Старим Джорджем вилечають нечисту силу – диявола, бо саме таким ефемізмом «Old George» користуються англійці. Для нас це невідомий перефраз. Адже українці мають інші ефемізми з тим самим значенням. Гнат безп'ятий, антипко, куций, лукавий, враг тощо. А який клопіт маємо з наголосами? Дехто вимовляє на російський кшталт. Старий замість правильного старий, новий, слабий, низький, мілкий, легкий, близький. Тоді як у щойно названих прикметниках наголос має бути на закінченні – «новий», «слабий», «низький», «мілкий», «легкий», «близький». По-різному слід наголошувати схожі складні іменники – російське «лєтапісь» та українське «літопис». «Коромисло» і «коромисло», «чернослів» і «чорнослив», рукопись і «рукопис». Трапляється плутанина з наголосами в російському слові «крапіва» і українському «кропива». «Спіна» і «спина». «Ненавідіть» і «ненавидіти». Перелік, на жаль, можна продовжити. А пригадайте шкільні уроки. Які помилки повторюються з дня у день? Хто черговий? Замість «хто черговий?» «Не мішай мені», каже сусід сусідові по партії, «а треба не заважай мені». Урок читання перетворюється на урок якогось читання. А звичайнісіньке запитання стає якимсь незрозумілим запитанням. І взагалі, як можна виконати домашнє завдання, коли його називають неправильно «домашнє завдання»? Думаю, неважко запам'ятати, що у віддієслівних іменниках читання, завдання, запитання, пізнання наголос падає на суфікс а, але поряд з цим слова знання, спання наголошуються на закінченні. Культура мови не нова проблема школярів. Якось потрапила мені до рук стаття, видана ще 1926 року. І подумалося, десятки поколінь пішли з класних кімнат у широкий світ, а бажання виділитися крутою в лапках мовою залишилося. Розлючений автор цієї давньої статті писав, я мав спромогу спостерігати мову підлітків, учнів полтавських шкіл. Мова цих дітей з величезною домішкою блатних, або, як вони самі кажуть, шпановських слів. Вони запевнювали мене, начебто вживали цієї мови тільки тоді, як їм хотілося говорити для сміху, щоб позадаватися. Тільки ж я помічав, як ця мова вдирається і в їхню поважну розмову, на в тих, хто мало начитаний. Чуєте, мої любі слухачі? У тих, хто мало начитаний. Друзі, ви слухаєте загадки мови. Ми перегортаємо останню сторінку. Вона присвячена лінгвістичним курйозам. Так-так. Адже зараз ми можемо вважати спроби експериментально встановити перше слово, вимовлене першою людиною, саме курйозом. Наприклад, давній єгипетський цар Псаметіх наказав своїм слугам замкнути двох немовлят у хатинці і доглядати їх. Але при цьому суворо заборонив не тільки вчити говорити, а взагалі вимовляти в присутності дітей, бо одне слово. Цар міркував, якщо малюків не навчати єгипетської мови, вони заговорять якоюсь природженою мовою, тією, що начебто закладена в їхню свідомість самою природою. Адже тоді вважалося, що мова ховається в людині, як паросток у зернині. І якщо не заважати цьому паросткові, не глушити його, насильно навчаючи мові, дитина зрештою заговорить первозданною мовою, і таємниця слова буде нарешті розгадана. Проте, забігаючи наперед, скажемо, що такі експерименти були приречені на невдачу. Мови поза людським суспільством не існує. Невідомо, що насправді сталося з двома малюками, які жорстокий цар Псаметіх наказав замкнути в хижці, та придворні, аби догодити правителеві, оголосили. Начебто у віці двох років діти несподівано самі заговорили. І перше слово було «бекос», що означало «хліб» дуже давньою фригійською мовою. Таким чином єгиптяни стали вважати найпершою мовою на землі фригійську. Спливав час, та історія повторювалася. Не один правитель шукав слави вченого і наказував відбирати немовлят у матерів, щоб провести цей жорстокий і безглуздий експеримент. У 13 столітті германський імператор Фрідріх улаштував таке ж випробування для немовлят, які померли, так і не навчившись говорити. У 16 столітті шотландський король Джеймс IV начебто отримав бажаний результат, або про це подбали його піддані. Від дітей почули давню єврейську мову. Тоді ж хан Акбар наказав 20 немовлят поселити в замку під наглядом німих годувальниць. Коли дітям минуло 12 років, хан послав за ними і запросив чимало мудреців, знавців давніх мов. Усі з нетерпінням чекали завершення цього грандіозного експерименту. Якою ж мовою діти заговорять? Єврейською, арабською, халдейською, санскритом. Та марно збирав хан велимудрих мовознавців. Діти не говорили жодною з цих або навіть іншою мовою. Щоб докопатися до істини, учені не тільки проводили експерименти, а й намагалися шляхом роздумів визначити першу мову ту, якою говорили в раю створені Богом люди. А оскільки ці міркування були далеко не науковими, то й результати виявлялися суперечливими. Одні вчені у філософських трактатах доводили, що начебто першою мовою в раю була готська, інші німецька, ще інші китайська, а якийсь шведський письменник додумався до того, що в біблійному раю запанував безлад. Судіть самі. Адам і Єва начебто спілкувалися між собою данською мовою. Змій спокусник говорив по-французьки, а сам Бог промовляв до них шведською мовою. Отаке-то От вавилонське стовпотворіння вийшло завдяки нестримній уяві письменника. Наша передача завершується. Надсилайте свої міркування, запитання і спостереження на адресу.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 Найрідніша радіохвиля. Нагадуємо, вислухайте радіо Родина. У студії Анна Русакова та Оксана Блажевська.